Службовий обов'язок потроху виринав із рожевого тумана, що заполонив мортову голову. Він вхопився за другу клепсидру і перелякано витріщився на неї. Пісок майже висипався. Клепсидру прикрашали різьблені квітки лотоса. Коли морт клацнув по неї нігтем, вона видала дзвінке Ом. Він побіг крижаним настом до хропунця і вскочив у сідло. Кінь закинув голову, позадкував і рвонув у зоряне небо. Величні мовчазні потоки синього і зеленого полум'я спадали з небесної тверді. Завіса октаринового сяйва коливалася над диском повільно і урочисто, то було серцевинне сяйво, потужний викид магічної енергії з нерухомого магічного поля навколо диска, що заземлявся на горах осердя, вкритих зеленкуватою кригою. Центральна вершина Серце Небес, домівка боїв, здіймалася на десять миль осяйним стовбором крижаного полум'я. Видовище це було доступно хіба кільком людям, і Морд до тих людей не належав, бо притискався до хропенцевої шиї, немов в останнє в житті, коли вони летіли ночним небом, і за ними, мов, за кометою тягнувся хвіст білої пари. Навколо Серця були і інші гори, та порівняно з ними здавалися лише мурашниками, хоча кожна з них мала всі ознаки притаманні цілком собі непоганим чи навіть величним орам, тобто всі ті сідловини, хребти, схили, безкиди, провалля і людовики. Серед найвищих з них, на дні долини, що нагадувала за формою ліку, мешкали слухачі. То була одна з найдивніших на диску релігійних сект, хоча навіть боги сперечалися між собою чи вважати слухацтво справжньою релігією. Хай там як, але єдиним, що вберігало храм слухачів від зникнення під з керованою лавиною, була зацікавленість богів у результатах слухання. Адже мало що може так дошкуляти богові, як незнання про щось. Лежалося кілька хвилин до мортового прибуття, в очікуванні на цю знаменну подію, можна було би сидіти і малювати цяточки в нотатнику, та ще краще, мабуть, звернути увагу читачів на дивовижну форму слухацького храму. Він нагадував велетенську білу амонітову черепашку. І тут треба дещо пояснити. Все дуже просто. З усією певністю можна стверджувати, що неможливо безслідно знищити щось, створене творцем, а це означає, що відлуння перших складів, що він промовив, створивши світ, мало досі гуляти і відбиватися від матерії, розкиданої в космосі. А це означає, що відлуння це можна було би розчути, коли добре прислухатися. Багато тисячоліть тому слухачі виявили, що льодовики її випадковість вирізали посеред гір цю долину так, що за формою вона була повною акустичною протилежністю долину від Лунь. Тож вони збудували в ній свій багатокамерний храм точно за тим принципом, що ним керується фанатично налаштований меломан, виставляючи своє слухальне крісло посеред кімнати. Складна система перетинок вловлювала і посилювала звук, що скочувався до храму лікоподібною долиною, і скоровувала його в центральну камеру, де у будь-якій годині дня чи ночі сиділи троє ченців, І слухали. Сумна правда полягала в тому, що чули вони не тільки невловні відлуння перших слів, а й усі інші звуки, що долунали на диску. І щоб відокремити звук первинних слів, їм довелося навчитися розрізняти всі шуми світу. Для цього був потрібен неабиякий талант, тож у послушники брали тільки тих, хто за 100 ярдів міг на слух визначити, на який бік упала підкинута монетка. А вченці його брали тільки після того, як він навчився розрізняти ще й колір тієї монетки. Теж на слух. І хоч слухачі віддалялися від людей як тільки могли, люди все одно іноді вирушали у тяжку і небезпечну подорож до храму через померзлі і заселені тролями пустирища, швидкоплинні крижані річки, неприступні гори, негостину тундру. І все це тільки заради того, щоб видертися на край долини вузькими сходами і відкрити серце тайній буття. А ще й, звісно, аби почути відчинців «Не шуміть, хай би вам повелазу!» Хробонець білою плямою спустився в долину з-поміж гірських вершин і призумився посеред засніженого подвір'я, покрапленого різнокольоровими небесними вогнями, мов би відбитими від дискотечної дзеркальної кулі. Морт зіскочив на землю і побіг мовчазними коридорами, де 88-й настоятель лежав і помирав в оточенні відданих послідовників. Храм трусило від мортових кроків мозаїчною підлогою. Самі ченці завжди були взуті в вовняні галоші. Морт добіг до смертного ложа і зупинився, спершись на косу, щоб відновити дихання. Настоятель, маленький і голомозий чоловічок, на чиєму обличчі було більше зморшок, ніж у мішку чорносливу, розплющив очі. Ти спізнився, сказав він і помер. Морт ковтнув, спробував дихнути, а тоді повільно описав керву косою над тілом настоятеля і спромігся потілити куди треба, бо настоятель сів на ложі, виходячи з мертвого тіла. «На хвильку раніше», – сказав він голосом, що був чутний тільки Мортові. «Я вже занепокоїтися встиг». «Все гаразд?» – запитав Морт. «Бо я маю бігти». Настоятель зіскочив з ложа і рушив до Морта між ряди скорботних послідовників. «Не тікай», – сказав він. «Я завжди чекаю на ці розмови. А що сталося з тим, який завжди приходив?» «Завжди приходив?» – перепитав Морту збентежено. «Високий такий». «В чорному плащі. Поїсти не завжди встигає, судячи з вигляду», – сказав настоятель. «Який завжди приходив? Ви про смерть?» «Точно про нього», – з ентузіазмом відповів настоятель. У морта відвисла щелепа. «А ви часто вмираєте?» – вичавив він із себе. «Досить таки, досить часто. Та звісно, що коли звикнути до цього – це просто питання практики». «Правда?» «Час і ти», – сказав настоятель. Мортові заціпило. «Саме це я й намагався сказати», – процідив він. «Ви мене просто підкиньте кудись у долину», – безтурботно запропонував настоятель. Він прийшов поз Морта і рушив на двір. Якусь мить Морт дивився в підлогу, а тоді побіг за чинцем, що він знав було принизливо і непрофесійно. «Слухайте», – почав він, – «у того іншого був кінь-хропонець, пригадую», – чимно сказав настоятель. «Ви в нього замовлення перехопили?» «Замовлення?» – Морт остаточно розгубився. «Ну чи як це у вас там зветься? Даруйте, хлопче, я не знаю, як у вас там все організовано». «Морте!» – відсторонено виправив Морт. «Гадаю, пане, вам варто поїхати зі мною. Коли ваша ласка?» – додав він, як йому уявлялося впевнено і твердо. Чинець розвернувся і приємно всміхнувся. «Як би що!» «Може, колись так і станеться. А зараз, коли вам не важко, підкиньте мене до найближчого селища. Десь от зараз мене мають зачати». «Зачати? Так ви щойно померли?» «Так, але бачите у мене, як би це сказати, сезонний абонемент», – пояснив настоятель. До Морта доходило, але повільно. «Он як?» – сказав він. «Я про таке читав. Реінкарнація». «Так, саме так». Уже п'ятдесят три відбув. Чи 54. чотири? підвів голову, коли вони наблизилися, і коротко заіржав на знак упізнавання, коли настоятель почухав йому ніс. Морт сів у сідло і допоміг настоятелеві всістися позаду. Мабуть, це так цікаво, сказав він, коли хропонець рушив вгору схилом. На абсолютній шкалі ремарок така заслужила оцінку в мінус багатенько, та нічого ліпшого Мортові, на думку, не спало. «Та ні, не дуже», – відповів настоятель. «Вам так здається, бо ви вважаєте, що я пам'ятаю всі своє життя, хоча це не так. Принаймні, доки живий». «Про це я не подумав», – зізнався Морд. «Уявіть тільки, до горщика привчатися 53 рази». «Нема про що й згадувати», – погодився Морд. «Ваша правда. Коли б міг обирати, то не перероджувався би. Та варто лише мені звикнути до життя...» Як приходять із храму ті хлопці і шукають хлопчика, якого зачали протягом години після смерті настоятеля? Така бідна уява. Спиніться отут, будь ласка. Морт глянув униз. Ми ж у небі, сказав він невпевнено. Я вас надовго не затримаю. Настоятель зліз із коня, зробив кілька кроків у повітрі і закричав. Робив він це, як здавалося Мортові доволі довго, тоді знову сів на коня. Не уявляєте, як довго я цього чекав. Зізнався він. За кілька миль від храму на схилі було селище Супутник. З повітря воно здавалося скупченням випадково розкиданих будинків, і то винятково добре звукоізольованих. «Можна де завгодно», – сказав настоятель. Морд лишив його стояти за кілька футів над снігом там, де хатки скупчилися найтісніше. «Сподіваюся, наступного разу буде цікавіше», – сказав він. Настоятель знезав плечима. «Сподіватися завжди можна». – промовив сумно. – Так чи інакше, в мене ще дев'ять місяців відпустки. Краєвиди не дуже, але принаймні тепло. – вам, сказав Морд. – Мушу їхати. – Оревуар, – сказав настоятель печально і пішов геть. Серцевинні вогні досі блискотіли на засніженій землі. Морд зітхнув і витягнув третю клепсидру. Облімівка була срібна і прикрашена крихітними коронами. Піску майже не лишилося. Морд відчув, як ніч спускається на плечі всією вагою, вирішив, що гірше бути не може, і обережно розвернув клепсидру іншим боком до себе, щоб прочитати ім'я. Принцеса Келлі прокинулася. Через шум, як от коли хтось намагається не здійняти шуму. І справа не в горошанах і матрацах, просто звичайні собі закони природного добору визначали, що найдовше живуть ті представники королівських династій, які визначають присутність убивців в темноті кімнати за шумом, якого йому вистачало розуму не здіймати. Адже при дворі завжди знайдеться хтось, спраглий до перерізання горлянок наступникам і наступницям трону. Келлі лежала в ліжку і думала, як вчинити. Під подошкою в неї був стілет. Вона поволі посунула руку під ковдрою, намагаючись з-під напівопущених повік роздивитися в темряві підозрілі тіні. Вона добре розуміла, що коли, бодай, якось викаже, що не спить, то вже ніколи не прокинеться. З великого вікна у найдальшому кінці кімнати надходило трохи світла. Та лицарські обладунки, гобелени і найрізноманітніший мотлох, розкиданий і розставлений тут і там, міг запросто стати прикриттям для невеликої армії. Стилет випав із-під подушки на спинку ліжка. Та, мабуть, вона все одно не змогла би ним скористатися. Заверіщати до охорони буде не дуже розумно, вирішила принцеса. Якщо у кімнаті хтось є чужий, з охоронцями він уже розібрався. Чи добре їм заплатив? На поличці над комином була грілка. Чи може вона правити за зброю? Щось тихенько брязнуло. Може, заверіщати на така вже й невдала ідея? Шиба вивалилась у спальню. Намить на тлі спалаху синього і пурпурового світла Келлі розрізнила обриси людини в капюшоні верхи на найбільшому в світі коні. А ще хтось такий стояв біля ліжка з ножем у руці. Усе сповільнилося. Келлі захоплено спостерігала, як рука з ножем здіймається над нею, як кінь повільно і рішуче, в льодовик, рухається до ліжка – ніж був зовсім близько, він опускався і опускався, кінь спинався, дибки, а вершник вихоплював якусь зброю, заносив її, і клинок розтинав загусле повітря з таким звуком, як от коли ведеш пальцем по вінцях вогкої склянки. Світло згасло. Щось м'яко гепнулося на підлогу, щось металічно брязнуло. Келі глибоко вдихнула. Рука затулила її рот, і схвильований голос промовив. «Коли закричите, я пошкодую про свій вчинок». Не треба гаразд, я і так по вуха вляпався. Людина, здатна вкласти в свою репліку стільки вічайдушного моління, мала бути настільки талановитим і високооплачуваним актором, що заробляти убивствами в житті не стала б. Келі запитала Хто ви такий? Не впевнений, чи можна казати, відповів голос. Але ж ви досі живі, правда? Келі вчасно стрималася від саркастичної відповіді. Питання прозвучало так, наче варто було непокоїтися. – А ви самі не бачите? – Все не так просто. – запала мовченка. Келлі намагалась розгладіти в темряві, бодай щось, окреслити той голос обличчям. – Можливо, я завдав страшної і непоправної шкоди, – додав голос. – Хіба ви щойно не врятували мене? – Не знаю, що саме і від чого я врятував, якщо чесно. Можна світла? – Покоївка іноді лишає сірники на кумині, відповіла Келлі і відчула, як її гість відійшов. Почулося кілька обережних кроків, кілька глухих ударів і тоді металічне лящання. Хоч цього слова і недостатньо, аби описати пекельну какофонію падіння усіх тих металевих предметів, що ними було напхано спальню. А тоді, коли принцеса майже була певна, що все скінчилося, щось іще кілька разів дрібно дзенькнуло. Голос озвався. «Я під обладунками! Куди мені треба рухатися?» Келі тихо вислизнула з ліжка, навпомацьки дійшла до комина, намацала сірники, запалила один, оповівши все навколо ядучим серчаним димом, запалила свічку, знайшла повалені обладунки, витягнула з-під них меч, а тоді ледве язик не проковтнула від несподіванки. Хтось гаряче і вогко подмухав її вухо. Це хропонець, поджулася з-під купи. – Це він так знайомиться. Гадаю, він був би вдячний за копичку сінця, якщо у вас тут є. По-королівськи стримано, Келлі відповіла. «Це п'ятий поверх, жіноча спальня. Не повірите, наскільки часто коні сюди не потрапляють». «Он як? Поможіть підвестися, будь ласка!» Вона поклала меч і відтягнула на грудний кубік. З-під нього на неї витріщалося бліде й худе обличчя. «По-перше, вам слід негайно пояснити, чому мені не варто кликати варту», – сказала Келлі гнівно. Уже тільки за перебування в моїй кімнаті вас на смерть закатують». Морт відповів зрештою, ви не могли б мою руку вивільнити. Дякую. Так от, по-перше, вартові мене не побачать швидше за все. По-друге, ви тоді не дізнаєтеся, чому я тут, а вигляд у вас такий, наче ви переживаєте, якщо не дізнаєтеся. А по третє, що по-третє?» Морт розтулив і стулив рота. Він хотів сказати: по третє, ви така прекрасна, чи принаймні дуже приваблива, чи, мабуть, навіть привабливіша за всіх дівчат, які мені траплялися. Хоча, якщо чесно, набагато я в житті бачив дівчат. Тут, мабуть, стає зрозуміло, що вроджена чесність завадила б Мортові стати поетом. Якби колись йому спало на думку порівняти дівчину з літнім днем, до порівняння обов'язково додалося б пояснення, який саме день він має на увазі, і чи того особливого дня дощило б. Та за цих обставин скидалося дорадше на те, що голос йому просто відмовив. Келі піднесла свічко вище і подивилася на вікно. Шиба була ціла. Кам'яні рами теж. Кожне скельце, що з них складався вітраш із гербом королівства Столат, було на місці. Вона перевела погляд на Морта. «Забудьте про по-третє», – сказала вона. «Повернімося до другого пункту». За годину світанок дістався до міста. Денне світло на диску радше пливе, а не струменить, бо сповільнюється у нерухомому магічному полі, тож воно золотими морськими хвилями котилося над рівнинами. Місто на скелі трималося за хвильку, мов піщаний замок на березі, а тоді здалося. Світло затупило його і рушило далі. Морд і Келлі сиділи поряд на ліжку. Між ними лежала клапсидра. У верхній чаші не лишилося піску. з чулися звуки, замок прокидався. «Все-таки не розумію», – сказала Келлі. «Це означає, що я мертва, хіба ні?» «Це означає, що ви мали померти», – відповів Морд. «Відповідно до чи чогось такого, я теорії ще не засвоїв». «І ви мали мене вбити?» «Ні, це вбивця мав вас вбити. Я ж уже пояснював», – сказав він. «А чому ви не дозволили?» Морт перелякано на неї витріщився. «То ви хотіли померти?» «Звісно, ні. Та наскільки я зрозуміла, бажання людей не рахуються, чи не так? Я намагаюся дивитися на це з точки зору здорового глузду». Морт дивився на свої коліна. Тоді підвівся і сказав холодно. Гдай мені краще піти. Він загорнув косу і прилаштував її до сідла. Тоді подивився на вікно. Ви крізь нього зайшли? сказала Келі. Слухайте, коли я казала, воно відчиняється? Ні. Коридор виходить на балкон, але там вас люди побачать. Морт не відреагував. Він відчинив двері, вивів хропенця в коридор. Келі побігла за ним. Покоївка спинилася, зробила реверанс но нахмурилася так, немов розум підказав їй не зважати на величезного коня, що крокував коридорним килимом. Балкон виходив на внутрішнє подвір'я. Морт зазирнув за парапет і видерся у сідло. Бережіться, герцога, порадив він. Це він все спланував. Батько завжди мені про нього попереджав, відповіла принцеса. У мене є придворний дегустатор. Охоронець вам теж потрібен, сказав Морт. Маю їхати. «Багато важливих справ, прощавайте!» – додав він тоном, який, на його думку, найкраще посував ураженому самолюбству. «Ми з вами ще побачимося?» – запитала Келі. «Я стільки хотіла б...» «Ця ідея, здасться вам не такою вдалою, коли трохи подумаєте!» – сказав Морд пихато. Він клацнув язиком, і хрупонець зірвався в повітря, перестрибнув парапет і почвалав у синє ранкове небо. «Я хотіла вам подякувати!» – гукнула Келі йому навздогін. Покоївка, яку не полишало відчуття, що щось тут нечисто, стежила за принцесою з коридора. «І з вами все добре, ваше високосте?» Келі неуважно на неї глянула. «Що? Хотіла впевнитися, що з вами все добре?» Келі розпачливо опухнюбилася. «Ні», – відповіла вона. «Усе дуже негаразд. У моїй кімнаті мертвий убивця. Можете щось із цим зробити? А ще?» – додала вона, піднісши руку. Я не хочу чути у цих-цих мертвої вашої високості, чи убивця вашої високості, чи вереску, чи чогось такого. Просто зробіть щось. тихцем. Здається, в мене голова болить. Тому просто кивніть. Покоївка кивнула, зробила реверанс і позадкувала геть.